Analiza viselor Trecutul și viitorul în inconștient Până acum am schițat unele principii pe care m-am bazat pentru a aborda problema viselor, căci atunci când vrem să explorăm această facultate pe care o are omul de a produce simboluri, visele constituie materialul cel mai important și cel mai accesibil examenului nostru. Este necesar să ținem cont aici de un punct esențial. Visul trebuie tratat ca un fapt în privința căruia nu trebuie să avem o idee preconcepută, în afară de aceea că el are oarecum un sens, fiind o expresie specifică a inconștientului. Ar fi dificil să dăm acestor principii o expresie mai modestă. În pofida disprețului pe care îl arătăm față de inconștient, fiecare trebuie să admită că el trebuie să fie explorat. Inconștientul se situează în cel mai rău caz la nivelul unui păduche, care, la urma urmei, se bucură de interesul onest al etnomologiei. Dacă cineva care a dobândit ceva cunoștințe și experiențe în privința viselor crede că ele nu sunt decât fenomene haotice, lipsite de sens, e perfect liber să o facă. Dar dacă le privește ca evenimente normale, trebuie să presupună că ele au o cauză rațională sau măcar un scop, dacă nu chiar ambele la un loc. Să privim mai îndeaproape felul în care sunt corelate conținuturile conștientului și inconștientului minții noastre. Să luăm un exemplu familiar pentru toți. Realizați subit că nu vă mai reamintiți ceea ce doreați să spuneți, deși ideea fusese perfect clară cu o clipă mai înainte. Sau sunteți pe cale să-l prezentați pe unul dintre prietenii dumneavoastră, dar numele lui vă scapă chiar în momentul în care urmează să-l pronunțați. Pretindeți că nu vi-l mai amintiți. În realitate, ideea a devenit inconștientă sau cel puțin s-a separat temporar de mintea conștientă. Același fenomen se produce la nivelul simțurilor. Dacă ascultăm un autocontinu situat la limita audibilului, ni se pare că sunetul se întrerupe la intervale regulate pentru a se relua iar. Aceste oscilații se datorează unei creșteri și descreșteri periodice a atenției noastre și nu unei schimbări a notei. Dar atunci când ceva scapă minții conștiente, acest lucru nu încetează de a exista. Cum nici mașina care dispare la colțul străzii nu se dizolvă în neant. N-am făcut decât să o pierdem din vedere. Și după cum putem revedea această mașină mai târziu, putem de asemenea să regăsim gândurile pe care le-am pierdut momentan. O parte din inconștient consistă deci dintr-o mulțime de gânduri, de expresii, de imagini uitate temporar care, deși sunt pierdute pentru mintea noastră conștientă, continuă să influențeze. Un om distrat, a cărei minte a luat-o razna, traversează o cameră pentru a căuta ceva. Îl vedeți oprindu-se, perplex. A uitat ce avea de gând să facă. Mâinile lui răscolesc obiectele de pe masă ca și cum ar fi prada unui acces de somnambulism. El și-a uitat intenția inițială, dar rămâne ghidat de ea în mod inconștient. Apoi își amintește ce dorea să facă. Dacă observați comportamentul unei persoane nervoase, o vedeți făcând o grămadă de lucruri într-o manieră aparent conștientă sau deliberată. Și totuși, dacă îi puneți întrebări, realizați că habar nu are de ce se întâmplă, că ea are altceva în minte. Ea aude fără a auzi, vede fără a vedea, știe fără a ști. Asemenea exemple sunt atât de răspândite încât specialistul înțelege rapid că conținutul inconștient al minții provoacă același comportament ca și cel conștient și că nu putem niciodată să determinăm cu certitudine, în acest caz, dacă un gând, un cuvânt sau o acțiune sunt sau nu conștiente. Acest tip de comportamente i-au incitat pe mulți medici să respingă ca fiind mincinoase afirmațiile istericilor. Indivizii de acest gen fac cu siguranță mai multe declarații false decât media oamenilor, dar minciună nu este termenul cel mai potrivit. De fapt, starea lor mentală provoacă o incertitudine a comportamentului, pentru că mintea lor conștientă suportă eclipse imprevizibile datorită unei interferențe cu inconștientul. Chiar și senzațiile lor tactile pot fi marcate de aceste fluctuații. La un moment dat, o persoană isterică va simți acul cu care îi înțepă în brațul. În clipa următoare însă, ea nu va mai simți nimic. Dacă reușim să-i concentrăm atenția pe un punct dat, rezultă o anestezie completă a întregului corp până când tensiunea care provoacă această suprimare momentană a oricărei senzații se va fi dizol dizolvat. Percepția senzorială este atunci imediat stabilită. Dar în tot acest timp, pacientul a înregistrat inconștient ce i s-a întâmplat. Medicul poate observa clar acest proces atunci când hipnotizează un astfel de pacient. Este ușor de demonstrat că pacientul a înregistrat corect fiecare detaliu. Înțepătura de ac sau remarca făcută în timpul eclipsei de conștiință pot fi reamintite la fel de exact de parcă n-ar fi existat nici anestezie, nici uitare. Îmi amintesc de o femeie care a fost adusă la clinică într-o stare de confuzie totală. O zi mai târziu, când cea a recăpătat cunoștința, ea știa cine este, dar nu știa nici unde se află, cum sau de ce a venit aici și nici măcar data sosirii ei. Și totuși, îndată ce a fost hipnotizată, ea mi-a povestit cum s-a îmbolnăvit, cum a venit la clinică și cine a primit-o. Toate aceste detalii puteau fi verificate. Ea mi-a putut spune chiar și ora la care a venit, întrucât la intrare exista un ceas. Sub himnoză, memoria sa era la fel de clară ca și cum ar fi fost conștientă tot acest timp. Atunci când discutăm despre aceste probleme, trebuie să ne raportăm în general la dovezi extrase din observațiile clinice. Acesta este motivul pentru care mulți din cei care ne critică cred că inconștientul cu toate manifestările sale subtile aparține numai domeniului psihopatologiei. Ei consideră toate aceste manifestări ale inconștientului ca un simptom de nevroză sau de psihoză, fără raport cu starea mentală normală. Dar fenomenele nevrotice nu sunt nici de cum produsul exclusiv al unei maladii. Ele nu sunt, de fapt, decât exagerări patologice ale fenomenelor normale, mai ușor de observat tocmai în virtutea acestei exagerări. Simptomele isterice, Pot fi observate la orice persoană normală, însă ele sunt atât de firave încât de obicei nu le observăm. A uita de pildă este un proces perfect normal în care unele din ideile noastre conștiente își pierd energia specifică pentru că atenția noastră este îndreptată spre altceva. Atunci când interesul nostru se deplasează spre altceva, el lasă în urmă lucrurile de care ne-am preocupat până acum tot așa cum un proiector luminează o nouă parte din peisaj, lăsând restul în întuneric. Este inevitabil căci conștiința nu poate conserva decât un mic număr de imagini în plină claritate. În același timp și chiar în acest caz există fluctuații de claritate. Dar ideile uitate nu au încetat să existe. Deși nu stă în puterea noastră să le reproducem voruntar, ele sunt prezente într-o stare subliminală, de subtul pragului amintirii, de unde pot reveni în mintea noastră în orice moment, adeseori după ani de uitare apare în totală. Vorbesc aici despre lucrurile pe care le-am văzut sau auzit conștient și pe care le-am uitat mai apoi. Dar ni se întâmplă tuturor să vedem, să auzim, să simțim, să gustăm lucruri fără să le remarcăm. Fie pentru că atenția noastră este ocupată altundeva, fie pentru că excitația transmisă simțurilor noastre este prea slabă pentru a lăsa în noi o impresie conștientă. Inconștientul, totuși, le-a notat și aceste percepții senzoriale subliminale joacă un rol important în viața noastră cotidiană. Fără ca să ne dăm seama, ele au o influență asupra modului în care reacționăm în fața evenimentelor și a oamenilor. Un exemplu limpede în acest sens, mi-a fost furnizat de către un profesor care se plimba la țară împreună cu unul din elevii săi și care era absorbit de o conversație serioasă. Brusc, el remarcă faptul că firul gândurilor sale fusese întrerupt de un val imprevizibil de amintiri, datând din prima sa copilărie. Nimic din ce urma să spună nu părea să aibă vreun raport cu aceste amintiri. Privind înapoi a lui, realiză că mersese pe lângă o fermă atunci când i-a apărut prima amintire din copilărie. El îi propuse elevului său să se reîntoarcă până în locul unde apăruseră aceste fantazme. În data ajuns acolo remarcă un miros de gâște și realiză îndată că tocmai acest miros îi declanșase talazul amintirilor. În s sa crescuse la o fermă de gâște, așa încât mirosul lor caracteristic lăsase în el o impresie durabilă dar uitată. Trecând prin fața fermei în cursul plimbării sale, el înregistrase subliminal acest miros și percepția inconștientă îi amintise experiențele de multuitate ale copilăriei. Percepția fusese subliminală deoarece atenția sa era angajată altundeva, iar excitația nu fusese atât de puternică încât să atingă direct mintea conștientă. Cu toate acestea, i-a făcuse să reapară aceste amintiri uitate. Acest efect pe care îl au percepțiile conștiente de a declanșa o succesiune de fenomene psihice, Poate explica apariția simptomelor nevrotice, dar și a amintirilor benigne atunci când o imagine, un miros, un sunet ne amintesc circumstanțe trecute. O fată tânără de pildă ar putea lucra în biroul său plină de sănătate și de voie bună. O clipă mai târziu, ea are o migrenă acută și manifestă și alte semne de deprimare. Fără să fie remarcat conștient, ea a auzit sirena de vremea a unui vapor, departe, și aceasta i-a amintit inconștient măhnirea pe care i-a produs o plecare a bărbatului iubit, măhnire pe care încercase să o uite. Alături de procesul normal de uitare, Freud a descris multe cazuri care implică uitarea unor anumite amintiri dezagreabile, amintiri pe care vrem să le uităm. După cum a remarcat Nietzsche, atunci când mândria noastră este lezată, memoria preferă deseori să, să cedeze. De aceea găsim printre amintiri uitate multe fapte rămase în stare subliminală și pe care nu le putem reproduce voluntar, pentru că sunt dezagreabile și incompatibile. Psihologii numesc aceasta refulare. Un exemplu ar putea fi acela al secretarei care este geloasă pe una din asociatele patronului. Ea uită întotdeauna să o invite pe această persoană la conferințe, deși numele să o figurează pe lista pe care o utilizează. Dar, dacă îi atragem atenția asupra acestui fapt, ea răspunde că a uitat sau că a fost distrată. Ea nu va admite în ruptul capului, nici măcar în forul ei interior, motivul autentic al acestei omisiuni. Mulți oameni comit eroarea de a supraestima rolul voinței și cred că nimic nu se poate petrece în mintea lor fără a fi premeditat, dar trebuie să învățăm să facem o distinție minuțioasă, între conținuturile intenționate și neintenționate ale minții. Primele derivă din personalitatea eului. Celelalte, în schimb, țâșnesc dintr-o sursă care nu este identică cu eul și este inversul său. Acest invers este cel care a incitat-o pe secretară să uite invitația. Există multe motive care ne fac să uităm ceea ce am remarcat sau simțit. Există tot atâtea maniere de a ne aminti aceste lucruri. Un exemplu interesant ne este furnizat de criptomnezie, o amintire disimulată. Un autor dezvoltă o serie de argumente sau scrie scenariul unei povestiri urmărind continuu un plan prestabilit, când brusc se angajează într-o direcție divergentă. La prima vedere, pare să-i fi venit o idee nouă, o imagine diferită sau o intrigă secundară inedită. Dacă îl întrebați ce a provocat această digresiune, el nu va fi capabil să vă spună Poate că nici n-a remarcat măcar schimbarea de direcția a gândirii sale, deși a scris ceva total sau nou despre care inițial nu avea nici cea mai mică idee. Totuși, putem uneori să arătăm că ceea ce a scris se de îndeaproape cu opera altui autor, operă pe care crede că nu va fi văzut-o niciodată. Am găsit un asemenea exemplu fascinant în cartea lui Nice, așa grăita Zarahustra, în care autorul reproduce aproape cuvânt cu cuvânt un incident consemnat într-un jurnal de bord al unui vapor din 1686. Din întâmplare, citisem relatarea acestui incident într-o lucrare publicată în 1835, cu o jumătate de secol înainte ca Nice să-și scrie cartea. Iar atunci când am găsit același pasaj în așa grăita Zarahustra, am fost frafopat de stilul său particular, diferit de al lui Nice. Am fost convins că nici e trebuie să fi citit și el cealaltă carte. I-am scris surorii sale, care mai trăia încă, și ea mi-a confirmat că ea și fratele său citiseră efectiv cartea împreună când avea 11 ani. În acest context, nu cred că nici ar fi comis deliberat un plagiat. Mai degrabă cred că acea întâmplare reapăruse inopinant din inconștientul său 50 de ani mai târziu. În cazurile de acest gen există într-adevăr o rememorare a amintirilor, chiar dacă nu ne dăm seama. Același lucru poate să-i se întâmple unui muzician care a auzit când era copil niște cântece populare, ce îi se prezintă la maturitate sub forma unei mișcări simfonice. O idee sau o imagine are trecut din inconștient în conștient. Tot ce am spus în prezent despre inconștient nu este decât o schiță superficială despre natura și funcționarea acestei părți complexe a psihicului uman. Totuși, este posibil ca ea să ne ajute să înțelegem conținutul materialului subliminal, din care se pot produce spontan simbolurile viselor noastre. Acest material subliminal poate cuprinde tot soiul de trebuințe, de impulsuri și intenții, de percepții și intuiții, de gânduri raționale sau iraționale, de concluzii, inducții, deducții și premise. El poate cuprinde o întreagă gamă de sentimente. Oricare dintre aceste fenomene psihice poate deveni parțial, temporar sau definitiv inconștient. Acest material a devenit inconștient și pur și simplu pentru că nu mai exista, ca să spunem așa, loc pentru el în mintea conștientă. Unele din gândurile noastre își pierd energia efectivă și devin subliminale. Pentru că nu mai au pentru noi același interes, pentru că nu mai au nicio legătură cu ceea ce ne preocupă sau pentru că, dintr-un motiv oarecare, dorim să le îndepărtăm din mintea noastră. De fapt, a uita este normal și necesar în această privință, deoarece astfel se face loc în mintea noastră pentru noi impresii, noi idei, etc. Dacă această uitare nu s-ar produce, întreaga noastră experiență ar rămâne în stare subliminală, iar mintea noastră ar fi stânjenită până la insuportabil. Acest lucru este în așa măsură de cunoscut astăzi, încât toți cei care au habar de ceva psihologic îl recunosc. Totodată, la fel cum conținuturile conștiente ale minții noastre pot dispărea în inconștient, tot astfel alte conținuturi noi, care nu au fost niciodată conștiente, pot apărea. Putem avea impresia de pildă că ceva este pe punctul de a pătrunde în conștient, că ceva plutește în aer, că e ceva necurat la mijloc. Descoperirea că inconștientul nu este doar un simplu depozitar al trecutului nostru, că el este umplut de asemenea cu germenii situațiilor psihice și ideilor viitoare, a determinat noutatea atitud atitudinii mele proprii cu privire la psihologie. Există un mare număr de controverse în acest sens, însă nu în pe îndoială că pe lângă amintirile unui trecut îndepărtat, care a fost conștient, pot apărea din inconștient și idei noi, creatoare, conținuturi care nu au fost niciodată conștiente. Ele se nasc în profunzimile obscure ale minții noastre ca un lotus și constituie o parte foarte importantă a psihicului subliminal. Găsim exemple în acest sens în viața cotidiană unde dilemele sunt uneori rezolvate printr-o reevaluare neașteptată a problemei. Mulți filozofi, artiști și chiar savanți își datorează unele din cele mai bune idei unor inspirații bruște provenind din inconștient. Facultatea de a atinge un filon deosebit de bogat din acest material și de a-l transforma eficace în filozofie, în literatură, în muzică sau în descoperirea științifică este ceea ce se numește în mod obișnuit geniu. Găsim mărturii evidente în acest sens în însăși istoria științelor. De pildă, matematicianul Poincaré și chimistul Checule datorează, după propria lor mărturie, importante descoperirul unor imagini revelatoare bruște apărute din inconștient. Voi descrie mai târziu, mai pe larg, modalitatea în care aceste materiale răsar din inconștientul nostru și voi examina atunci forma în care se exprimă ele. Pentru un moment, mă voi mulțumi să remarcă facultatea pe care o are psihicul nostru, de a produce asemenea materiale inedite este semnificativă, mai ales atunci când vrem să explicăm simbolismul viselor, căci experiența mea profesională m-a făcut să constat în repetate rânduri că imaginile și ideile conținute în vise nu pot fi atribuite numai unui fenomen al memoriei. Ele exprimă gânduri noi care nu au trecut niciodată pragul conștiinței.